Eta egan bezala, pilota solas oai, plaza begira joan engira, miagitzerat, hana solasatu behitira, olatz, idoate, eta beriziki, Xabier Euskize. Xabier Euskize eunon, baita zuri ere. Bo, zu Euskal Terebistako esatari azira, komentatzen duzu pa partidak ikusten zaitegu ostidalero, igandero, orberean. Aurten lehiaketa bat, mundatu da, Ipar Euskal Herrian, lehen aldia da, lehiaketa osoa, e, montatzen dela. Eta lehenik partida, oi gandeko partida, finala, eskasa ire. Bai, bai, eskasa ire. <laughs> e, ez da errexa, biak trenponean direlarik, ez da erresa, ola izola bigarna eta beroitzi irabaztea edo aurre egitea. Eta egun ikusi dugu biak, e, biziki trenponean direla, sasoinean direla, indarrez, alez, e, biziki imamentu honean direla. E, zubietaren ikuste ongi dela eta xala ba horrek asteizen izan zuen lesio ekipi bat ez da deus larria baina nik ez dela trempuiko beno benean, eta ba, gehiago izan dira. Pena izan daia lan erdietarako e, partida utsida, amaika eta bi egin zineratu dira, eta handi aurrera ez da partidari gizan. Pena izan da, dena sin mm, gisa ere guretako plazera handia da, e, unat jitea, e, uste dut pilotarentzat zat, izi ona dela hemen e, lapurdin torneo bat, e, goimaiako torneo bat antolatzea, eta luzazagian. Aipatzuko dugu, le, le, torneo doriak eta hori, sala, Diote batzu xala apaldu dela azken urte hauetan? Gaur ere erabe samar ikusi dugu? E, xala, e... mementu biziki honean estelarik beti da erabea. E, Iruho, ongi estelarik ere, beti sartzen da, eta beti jokatzen du modu bertzuan. E, eta ez dakit hori ere ona den e, ongi zirelaik eta alez, e, mementu hononean zirela, e, lautik eta lauter sartzen altzira eta iten aldituzu kauza honak e, txisparik ez palimauzu behar bada arkere luke horrela jokatu behar bainan e, xalari beste bat zoi baino gehiago antzematen zaio ongi estelarik eta xasoi hobenean oben, estelarik e, gehiago e, erren ahondiagoa maingu ahondiagoa egiten du eta ora ikusten zen estela momenturiko benean e, alerenik ez dut uste xalaren jokoa orokorrean e, jautsidenik, enuke esango, uste oraindik ere. dikere momenturiko oberenera iristen delaik e, edo pare izanen dela, bainan E, e, behar du ongi izan, behar du konfianz hartu, Noi. eta batez ere behar du eskera ire sartuz, eta eskuin boleaz e, beti gutiago irriskatzen du, e, gutiago kaltzen du, bainan Min e, bai, Min gutiago egiten du, arkariak beti erosoago egiten dira kantsaren erdian jarririk eta e, xalak ere e, besteak besteakantzan jartzeko behar du beti ezkerra rea dantztu eta egunez du halakorik osi. Xabi eukitza erran du zuen inporta zela aholako leaketa bat e, iparralaldean kasuntan lapurdin, zandako? Ba, plaza beriaak bilatzea e, importantea da e, e, Iparraldean e, ezker hormak orai urte batzuk arteezzuena hainbesteko tirarik eta orai ikusten da gero eta har arrakasta handiagoa duela, azken urte hauetan e, jingira e, angelurat, azkainerat. E, horai e, miarritzera endaian ere izan izangira e, donibane garazin ere izan ginen eta e, ikusten da hemen e, gero eta arrakasta handiagoa duela ikusten da jendeak eskatzen duela gero eta gehiago galdatzen duela e, plazak, bueno, gero e, ongi saltzen dira, jaialdiak ere esan nahi dute publizitate hona egiten da hortan ikuste hegoaldean hainiz dugula ikasteko eta, eta gero, ba plazak betetzen dira eta, eta gero eta arrakasta handiagoa du. E, nik pena dut aurten Zarauzko torni hori gizan estelako. Eh, hanbizinaiz e, estimatzen dut plazaura eta eta pena dutura galtzea baina neurri bereko bozkari badut miharitzen e, goi mailako torneo bat badelakotz. Anpreski plazak galtzen dira, eh, Zarauzkoa galdu da aurten. Egia da egoera ekonomikoa estelaresa, niun dendenak osoaila da eta hainbeste sekatzea plazak e, Ipar Euskal Herrian nahidurran ere Ego aldean eskasa dela, diru mailan bereziki? Bai, nik uste usteute hemen ere etziste momenturi goberenean, baina han gehiago sumatzen da e, naita ezina, eta batez ere herriko etxeak udalak sosez eskaz dira eta behar dutelarik eh, jaialdi bat antolatu ba, duela eh, bosei urte etzen problemarik eh, oberen agere maiteko eta, eta enpresek eh, galdatzen bazuten eh, ba, eh, zuen herrian eh, jaialdi onbat antolatzearen truke udalak behar ditu 6.000 euro eman eta orduan etzen problemarik eta oai ez dute sosik eta orduan horrek ba, bueno, ere nik ekarri duela pixka bat eh, ohiko plazetatik atera eta beste batzuk eh, xerkatu beharra E, baina, bono, krisietatik gauza onak ere ateratzen dira Eta nik uste dut hori dela ondori honetarik bat Et, Erraten aldugu adibidez, e, kasuntan, neskuska, profesionala Lanjerean ezartzen ari dela? Bo, lanjerean duela, ni horreitzen izi e, Duela, ohi urte gauza bera erraiten zen e, Denak... E, e, duela, ohi urte, pariatzen zen, ahimantzagun adibide gisa Egun kasik ez? Ez, egun kasik ez, baina duela bosei urte pariatzen zen. honek e, e, xeatutu parioak eta eta xeatutu zonbait e, pilota plaza baina nik uste dut behar bada e, lehengo e, arrokeria hori ez dug berriz harrapatuko baina nik uste dut krisi honi ere noizbehi beharko dugula beharko diogula itzuli bateman eta eta berriz ere gauza guzkaliko ditugula eta eta bueno berriz ere pixka bat beste bozkario bat hartuko dugula eta pilota lekuetara ere e, e, jinen dela bozkari hori e, e, e, ozengillas E, ba, egia da e, parioak biziki gehi direla, e, pilotalekuetako jendearen erantzunanik ez dut osteain beste jausi den. Eh buruzburukoan bai Baina enpresek ebere baute hor Zenta buruz burukoa Lehen finala jokatzen zen apirilean Baiatzean orain gero eta gibelerako Gero eta gibelerako eta ez dira e Egun onak e pilotalekuetara jendeare maiteko e Lautardian jendea ibiltzen da Binezkako esapelketan ere bai Udako tornea hauetan ere batzuek behintzate erantzun hona dute Nik ez dut uste e ikusleen aldetik Berez hainbesteko e jaitsierarik izan denik Parioetan izigarria Eta biztandenez e parioetako sosa Izigarria importantea zen enpresen -en. Zat. Hora, parioak prezeski, jautxi dira, bon, sos eskasa da, ez da dudarik hortan Ez da ere, ohitura galtzenari, ez da pilota makarik orren gutxiago ere pariatzen da denetan, da. Ba, ba, bai, denetan gutiago pariatzen da. E, gora eginduten parioak dira, makinetakoak, bakizu. Han, soskutirek, pilotalekuko parioak ez dira, amerke. E, Zuke, eh, nahi duzu eh, apustu batekin, eta behar duzu, eun eh, euro ez dakizon bati jokatu. Eta azpiti jokatzen duzu laik ere, beti, beti sosa sosain da Eta orre makinetan eh ba, pario kipieak ere egiten aldizuzu bi eurorekin 3 eurorekin ez duzu e, ez dira berastuko baina bueno ba, jaostatzen ahal zira, eta eta emozio puntu baten baiten dio zu eta orduan apustu horiek eta internet bidez egiten direnek eta horiek egin dute kora pilotalekuak jautsi dira e, jautsi dira Eh, ez bakarrik eh, berroita mar euro edo eun euro jokatzen ahal zituzten horien zat. Gehien bat jautsidira, goitik eh, euro ainitz eta ainitz jokatzen zituzten horiek dira, Zenta, enpresa buruak zirelako eta batzuk enpresetan gaizkidabiltza ongi esegitzen duenak ere ez du erakutsi nahi hain ongi denik, eta hor denen aitzinean, e, ba, amarmila sortzi duela bost urte noiz nahi entzuten zen hori. Amarmila sortzi milari, eta pentsatzen duzu, amarmila euro sortzi milari eskaintzen ari da gizon hau, eta bai, duela bost sei urte horlakoak egiten ziren. Eta orain inork ez pentsatzen alo. Horrein norbaitek bost egun egiten baditu, denak berari begira dira. Eta <laughs> keuza kanbiatu dira behin, aleen errandautzut eta nik uste dut berriz ere bostkari opiskaba Egian, egian, itzuliko da hori guzia, bo, azteko Xabiar Euskitze Eskermila, gurekin egonik, e, usailan egiten dugun bezala, gure gomitari kantu bat eskaintz galdetzen diogu, dozuin kantu, ta zoin autatu duzut, azendako? Beno, ba, e, autatuko dut, e, biziki estimatzen dutan iparraldeko kantari baten kantu bat, niko e, txartek xarmanki emaiten duen kantu zahar bat, bortian hauski, bai, Eskermila, <laughs> zuei.